Mážená, milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofonu a techniky vás pozdravuje moderátor Miroslav Hazucha, ktorý vás aj tento pondelkový podvečer, ak to vôbec tak môžem nazvať, lebo u nás je tmako niekedy okolo po deviatej alebo už možno deviatej momentálne ide búrka, tak uvidíme, že či stihneme dokončiť reláciu, či nám zase nevypnú elektrínu alebo internet. Tak, ako sa to deje v Českej republike, že tam už blackouty začínajú byť asi nejako bežnou vecou. Lenže a v rámci vzdelávania pre dospelých tak sa určite nebudeme venovať blackoutom, ale pokračujeme v cykle relácií na školská revolúcia z témou relácie dopad na deti, znižovania príspevkov v základných školách, možno aj v stredných školách, pokiaľ sa jedná o osemročné gymnázia a Samozrejme, taktiež sa budeme venovať tomu úvodcovkam spravodlivému odmeňovaniu učiteľov a hodnoteniu učiteľov, pretože to zrejme od septembra začne fungovať na plný rozsah a uvidíme, ako to bude vyzerať. Predstavím vám hneď v úvode našich dnešných hostí. Začnem s dámou. Pozdravujem Danku Zemanovú. Ahoj, Danka. Danka ešte pripomeniem je... Magistra, pardon, magisterka po slovensky, lebo to sa sklonie podľa vzoru majsterka. Magistra je v latinčine a to sa sklonie podľa vzoru femina. Dobre, takže ahoj Danka, môžeš pozdraviť našich poslucháčov. Ahoj Mirko a krásne popoludnie aj u nás zo Žiliny už po daždi všetkým poslucháčom. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Druhým našim hostom je spisovateľ a filozof, taký, ako to dobre povedáte, naturistický, ktorým je Pavlo Peter Kisúcký. Zdravím vás, pán Kisúcký. Dobrý deň. Môžete v úvode sa predstaviť a povedať pár slov o sebe, pretože vy ste prvýkrát hostom v tejto relácii. Ja som v dobrej viere myslel, že keď ste ma kontaktovali, že sa rozprávam s lekárom Michalom, No, nebudem hovoriť a priezvisko, aby som náhodou vás niečo neprezradil, aby vás niekto z tých červených či žltej tlače, či ako sa nazýva ten bývalý mainstream, neprenasledoval tak ako napríklad Ľuba Blahu, keď pod pseudonymom jeho oca vydal v Sauke knihu o Leninovi a potom to stálo miesto šéfa politologického odboru Matice Slovenskej, Peťa Dinoša. Takže nech sa páči, máte slovo, môžete povedať pár slov o sebe a takisto aj to, čo ste v poslednom čase napísali a akému žánru sa venujete v literatúre, a tak ďalej. Nech sa páči, máte slovo. Dobrý deň, ďakujem za e, pozvanie. E, e, ja som s technik, e, vysoká škola vodospodárska som skončil a e, tak poviem, technik som e, nie len po tej stránke, že som takú školu skončil, ale som vyslovene technický typ a môjim najväčším záujmom bolo v škole vždy matematika, fyzika a chémia. No. No ale... dobre, a tu vás zastavím a spýtam sa vás úplne na rovinu. A mňa kontaktoval ohľadom toho, že by ste rád vystúpili v slobodnom vysielači, inžinier, plukovník alebo výslužbe. Ivana Melicher, ktorý je z okolnosti tiež vodohospodárom. Takže vy ste v podstate Binderovci, aj keď momentálne ani jeden nestávate žiadne vodné diela. Takže nech sa páči, no. môžete pokračovať smelo. Áno, No Ale celý môj život mňa zaujímala psychológia a filozofia. E, v, v, nebudem rozprávať, ktorý je Karbusta, Jung, Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche a tak ďalej. Od roku, za posledných asi 15 rokov som napísal, minulý týždeň som to počítal 16 knih, ktoré mali samostatné ISBN a som to musel aj spočítať tak som zistil, že som celkovo predal alebo rozdal občas niekedy knih rozdávam 24 tisíc knih prvá kniha, ktorú som napísal sa volala Demokracia principiálny omiel to bolo asi okolo roku 2010, 2012 potom to bolo křešťanská civilizácie uměl, zásadné uměly Západu a Vaktikánov, úbroda Slovanov, a ďalej demokracie, totálny nezmysel, slobodná tržná ekonomika je katastrofa a tak ďalej. E, Nakoniec jsem musel začát písať i praktické knihy, nějen filozofické a psychologické, a to v dobe koronavírusu. Prvou knihu jsem napísal, e, volala se to vakcinácie, je zbytočná vakcinácia a druhú pol roka nebezpečná vakcinácia, kde som rozoberal ako ľahko sa dá vyliečiť zápal plúd s inhaláciou sody bikarbóny pretože vírusy a baktérie neznašajú zásadité prostredie No dobre, tak napríklad <laughs> Lukášenko tak liečil covid hokejom a vodkou a potom mal obrovský problém <laughs> tak, Aktualita z dneska, chvíľu vydržte, potom vám nadlho nechám slovo. Cichanovská, ktorej manžela prepustil na základe milosti Lukašenku ako prezident Bieloruska, tak sa tvrdo z hrubej nevďačnosti obúla do Lukašenka, vyzvala Trumpa, aby pokračoval v odstránení Lukašenka z prezidentského palácu, pretože to miesto je už vyarendované západom jej manželovi, ak ona ako hlava rodiny si to nezoberie. Kristepanie, to sme kde? V nejakej dedičnej dynastii, alebo Cichanovských, alebo kde? Alebo... Vďačnosť Bielorusku, tak ja si len pre prostý ľud a tých, ktorých podporuje USAID, šerešové fondy a rôzne anglosaské nadácie alebo veľvysladnictva či iné organizácie, tak tie asi to majú nejako vyarendované prednostné právo. Prepačte, že som vás prerušil, ale môžete smelo pokračovať. Takto ja toto toho nebudem zabíhať, pretože by sme za dve hodiny nič nepovedali. Poviem tak, poslednú praktickú knihu, ktorú som napísal, sa volá Byť zdravý celý život. Pred dvoma rokmi sa mi totiž stalo. Ja som mal celý život problémy s alergiou, stále som bol som mal alergickú, stále som nosil vreckovku, potom som bol 3-4 krát do roka, som bol chorý, výroza, výroza alebo nejaká chrípka, ale káli mi stále hovorí, mám nízku imunitu a podobne. Nič z toho není pravda. S tým nemá imunita nič spoločné. Pred dvoma rokmi som zistil, že som mal 15-20 rokov problémy s platničkami, s chrbticou, stále mi vyskakovali platničky a lekári mi stále hovorili, že mám cvičiť. Tak som cvičil ako blbec, ale to vôbec nepomáhalo. Až pred dvoma rokmi mi v auguste v lete povedal lekár, že mám totálne šade výrastky na chrbtici, rozdrovené platničky niektoré a bedrový kol, trojka, štvorka, jasná operácia, nič ma už nezachráni. No, tak som sa nakoniec vyliečil sám, pretože v škole som zistil. V škole sme mali statiku. V statike sa hovorilo o os, no, nosníka, obdlžníkovi, že B, šírka krát H na 3 úmeno 12 je moment zotrvačnosti. Tak som, tak som logicky odvodil si, že tým, že my výrastli výrastky na chrbtici, tak sa zvýšila moment zotrvačnosti stavca. A prečo sa zvýšil moment zotrvačnosti stavca? No pretože ten stavec je oslabený. A prečo je oslabený? Pretože je odvápnený. A tak som si kúpil vápno, dal som vápno do vane, ho smejím sa, ale hovorím dlho, bol som sa 15x. Moment, a teraz vysvetlite našim poslucháčom, že dúfam, že ste v tej vani nehasili to vápno. Aké vápne to bolo? Ne. To, vol, volá sa to volá sa to vzdušné vápno áno, uh -huh. je to také práškové vápno 25 kiel vápna stojí 7 eur ja som ho za 7 eur a to bude mať do konca života to pre desiatich ľudí do konca života že to si dávate len trošku áno, ale za 15 uľuhovanie vo vápne mám chrbtico ako pred 20 rokmi, nič ma neboli žiadne platničky mi nevyskakujú už a ne, aby klp mám úplne v poriadku a hlavne odtedy nemám žiadnu alergiu a som chorý ako repa áno, nič mi nie nemám <laughs> žiadny... Sa hovorí Dobre. Okay. Takže, takže toto je taká praktická kniha, hej, Byť zdravý celý život. Tam aj píšem ako kolegyňa, ktorá mala trok Pfizerov, eh, dostala rakovinu, hovorila v konečnom štádiu, že už bude s ňou koniec, hej. za dva mesiace sa vyliečil, od tých roka a že je úplne zdravá, áno. Ešte v tej knihe píšem, myslím si, že pretože S-proteíny a všetky ďalšie látky, ktoré vytvorí človek umelo, majú z 99% redox potenciál kladný, tak ako náhle dodáte do organizmu prebytok elektronov, tak tie elektróny zničia spaj proteíny a všetky tie cudzie látky z tej mRNA vakcíny. Áno, podrobne o tom píšem v tej knihe. Dobre, ďalej už by som nechcel robiť reklamu, <laughs> poďme k tomu školstvu. Dobre, ďakujem veľmi pekne za tento podrobný a rozsiahlý úvod a pripomeniem, že druhá časť relácie, to znamená o 16.30, bude kontaktná. Poprosím poslucháčom, najmä tých, ktorí sú volania chtíli, pretože skoro všade ale prší alebo je zlé počasie, hoci je veľmi dusno a nás bolo ktorá sa pred búrkou 29 stupňov pri zamračenej oblohe, tak dúfam, že nie sú na kúpaliskach a počúvajú túto zaujímavú reláciu, kde pokračujeme v cykle relácií Nežná školská revolúcia, kde sa venujeme nášmu ctihodnému pánovi Druckerovi a jeho výmyslom a samozrejme Druckerovej mafii, či pardon, Chobotnici, ako to nazýva Janko, Papuga, ktorého pozdravujem, mal byť hostom tejto relácie, len ja som sa dozvedel dosť neskoro, že on má dohodnutý nejaký seminár, kde prednáša na celý tento týždeň, tak vás pozdravuje a uspravedňuje sa. Čiže tému dnešnej relácie je dopad na deti pri znižovaní príspevkov v základných školách, tak ako som povedal zrejme aj v stredných školách, kde sa vyberajú poplatky. Pripomeniem, že podľa ústavy Slovenskej republiky by malo byť pokiaľ by z nebol trháci kalendár a kde si vyberie každý len to, čo sa mu hodí a čo sa mu nehodí, tak to sa bestresne porušuje a ústavný súd s tým spravidla nerobí nič. Lebo ako sa hovorí, kde nie to tam sú támanie cucu a donedávna to bolo tak, že Občania nemohli sa priamo obrátiť na ústavný súd. To nemôžu ani dnes, musia byť zastúpení advokátom, ktorý je členom advokátskej komory. Kto tam nie je registrovaný a nemá bumášku na zastupovanie na ústavnom súde, tak majú smolu a obrátiť sa na bezplatnú právnu pomoc v pár mestach na Slovensku, tu najbližšie v Rimavskej sobote, potom v Banskej Bystrici v stredoslovenskom kraji, tak to je asi tak, ako pri tom zatýkaní. Danka pamätáš si, ako to znie, čo hovoria tí americkí policajti, šerifovia alebo FBI? Je zatknutý a teraz máte právo nevypovedať čokoľvek poviete, bude použité proti vám. Máte právo na advokáta, ak si ho nemôžete dovoliť, tak vám bude pridelený ten najhorší, ktorý vás určite dostane do našej vynikajúcej väznice. Takže, Danka, odovzdávam ti slovo po tomto mojom off-topic, to znamená mimo témy úvode. Aký je vlastne dopad toho, čo pripravuje Drucker ohľadom toho, že o 20% budú znížené tie príspevky, ten normatív na toho žiaka na tých súkromných církevných školách a ďalších, kde sa v rozpore s ústavov, lebo základné a stredné školstvo máme v tomto štáte bezplatné, vyberajú nejaké školné či poplatky za vzdelávanie alebo od doplatky vedel nakoniec aj podľa článku 40. ústavy Slovenskej republiky tak máme bezplatné zdravotníctvo na základe zdravotného poistenia ale Boh svatý vás chráň ak potrebujete ísť k zubárovi alebo na nejakú vážnejšiu operáciu tak to máte smolu lebo to čo je zadarmo hoci nič nie je zadarmo, pretože všetko je zdrete z našich daní, či už priamých, nepriamých, alebo všelijakých tých poplatkov a iných príjmov štátneho rozpočtu, ktoré platíme my, daňovi poplatníci, veď nakoniec až Predpokladám, že cez prázdniny na budúci rok bude deň daňovej slobody. Tuším, že teraz vyšiel neviem, či na 25. či 26. júna. To znamená, že až po tomto dátume, tak po 26. júni, tak robíme pre seba. Dovtedy sme robili na Drukera na Fica, na tento štáda a na Pelegriniho a na Eurokomisiu a europoslancov a všetkých týchto a neviem či to môžem nazvať parazitov, ktorí nič nevyprodukujú, ale sa priživujú na našich daniach. Takže Danka, tvoj úvod do problematiky. Ako to vlastne bude v tej uh, drukerovej nežnej uh, revolúcii, ja to nazývam kontrarevolúcia, lebo to ide od 15. a možno až k 2. Nech sa páči, máš slovo na dlhý čas. Ďakujem. Takže ja začnem tam, kde, kde si ty pred skončil a to je Ústava Slovenskej republiky. Článok 42, odstavec 1, a, a doslova hovorí. Každý má právo na vzdelanie. Školská dochádzka je povinná. Občania Odstavec 2. Občania majú právo na bezplatné vzdelanie v základných školách a stredných školách podľa schopnosti občana a možnosti spoločnosti aj na vysokých. No to by sme mohli len snívať pretože u nás základná školská dochádzka končí v podstate v prvom, maximálne v druhom ročníku strednej školy a odtiaľ je už v podstate na dobrovoľnej báze, či ten žiak a tá rodina chce, aby to dieťa malo nejaké vzdelanie alebo mu stačí len základné. A tu presne tu je ten problém, Prečo hovoríme, že máme právo na bezplatné vzdelanie v základných a stredných školách? Práve preto, že ako si ty správne povedal, zdaní je presne určené od piatich rokov, lebo však vieme, že máme povinný predprimár, áno, od piatich rokov, to je ten posledný ročník v materskej škole, máme stanovené koľko, a opakujem koľko, Každé dieťa dostane od štátu. Áno, riaditeľ školy pošle zoznam a štát na každé dieťa musí dať tú istú čiastku. To je jedno, či to je v Hornej Dolnej, v Marikovej, v Žiline, v Poltári, či keď berieme materské školy, tak všetky tieto deti musia dostať na celom Slovensku rovnako. Áno? To isté sa týka základných škôl. A toto chce urobiť drucker. Nepáči sa mu, že e, niektorí rodičia majú deti e, v iných školách. Súkromných, cirkevných a podobne. A čo je na tom zlé, ak v, napríklad, ja poviem teraz príklad, v Žiline... Máme, ja neviem, 12 základných škôl, z toho budú dve, alebo plus k tomu dve církevné, dve súkromné. Ako k tomu prídu rodičia týchto detí, ktorí platia dane a ich deti dostanú nižší príspevok, pre školu, len preto, že tí rodičia ich dali do súkromnej alebo církevnej. Väčšinou tieto školy sú za úplatu, to znamená, že platia buď v mesačne, alebo poloročne, alebo ročne nejakú ďalšiu taxu, áno, s ktorou tí rodičia súhlasili. Pretože mm, tam je vysvetlené, idete do súkromnej školy, oni vám povedia, my sme takého a takého typu, a my vyučujeme takto a takto a vaše finančné prostriedky e, budú použité na toto a toto. Akým právom chce Drucker siahnuť na financie týchto detí? Z akého dôvodu? Ano? A teraz e, vám prečítam ďalšiu zaujímavosť. Zase z dielne drukera. A odvolám sa na minulý rok na tých 89 bodov tzv. nežnú revolúciu v školstve, kde 39. bod hovorí špecifikácia definície segregácie podľa požiadaviek Európskej komisie. Bod 40. Špecifikácia, že desegregačné opatrenia sa nemajú iba prijať, ale aj sa uskutočniť. No, a Danka, tu ťa preruším a, a mne segregácia a apartheid pripomína Juhoafrickú republiku, kde a, za Nelsona Mandelu, ktorého museli po demonstráciách a, prepustiť, tak apartheid skončil. To a, na Slovensku a, žijeme v nejakom apartheide a v nejakej a, segregácii. Skús našim poslucháčom toto vysvetliť, a pretože a, my sme kedy si pred, nechcem hovoriť pred rokom 89, ale určite v minulom storočí ešte mali špičkové školstvo. Posledných 25 rokov to, sa to valí asi tak, ako Huliak z toho pódia v tej televízii, ak si pamätáte, na kotul vzad. Nech sa páči, pokračuj. No, tak v prvom rade si povieme, čo znamená segregácia. Segregácia je proces oddeľovania alebo odlúčenia niečoho alebo niekoho od niečoho iného alebo niekoho iného. No dobre, a tu sa ťa rovno spýtam na dôležitú vec. Ja som pár rokov robil v školstve, a dokonca v športovej škole základnej v Detve na Trojke a tam segregácia bola takže boli špeciálne školy hokejové, pregymnástky, hádzanárske, futbalové. Čiže segregovaní žiaci boli na základe ich talentu. Potom ďalší to ačkary, tak to boli žiaci, ktorí boli mimoriadne nadaní jazykovo a vynikajúci žiaci, tí boli tiež segregovaní. A potom Ďalšia segregácia bol zberný tábor na trojku, kde prišli všetci žiaci, ktorí boli neprispôsobiví, zkrátka tí integrovaný a začleňovali sa do takých špeciálnych triet, kde... A musel byť jeden alebo dvaja rómsky asistenti, aj keď tam romské deti možno v tej triede bolo jedno, dve a s tými väčšinou problémy neboli. Čiže ja keď som pred 25-tromi rokmi učil v detve, tak v tom čase, to znamená tesne potom, ako padli dvojčky, ak si pamätáte na rok 2001, na september, tak už vtedy na plné gule, ako sa hovorí, prebiehalo segregované školstvo. A nikomu to nevadilo. Tiež Mirko, je rozdiel segregácia a segregácia. Áno, pretože ak ja potrebujem aby e, v triede, kde mám veľa v úvodzovokách slabších žiakov, asistenta, ja tie deti nesegregujem. Ja sa im musím prispôsobiť tempom. A prečo by tam mali byť deti, ktoré sú nadané a to tempo majú iné? Lenže tu si každý vysvetluje slovičko segregácia, ako chce on bez ohľadu na vek dieťaťa, na schopnosti dieťaťa a podobne. Práve preto som vyťahla tie 4 body, ktoré sám Drucker minulý rok odprezentoval. Áno, pretože bod 41 ešte dokonca hovorí. Zavedenie právne záväzných desegregačných štandardov. Áno. A teraz on hovorí zavedenie záväzných desegregačných štandardov a ide segregovať deti a vlastne ich ide trestať za to, že chodia do určitého typu škôl. A... No dobre, ešte sa ťa spýtam na jednu segregáciu. Deti sa mohli rozhodnúť po dohodnutí sa s rodičmi na, to, na tom, akú budú mať výchovu ohľadom svetu názoru. Čiže mohli sa prihlásiť na etiku, mohli sa prihlásiť na katolické náboženstvo, alebo na uh, protestantské, učilo sa napríklad v detve evanielické. Toto nebola segregácia na uh, základe uh, vierovýznania. No, vidíš to. <laughs> Ale, chápeš ma, zase je to o tom, že uh, ak ja Príklad poviem, som katolík, prečo by som nemala chodiť na náboženstvo, keď chcem? Zasi to každý vykladá po svojom. Ja ti len poviem príklad, lebo nedávno si Drucker podával ruku s ministrom Talia v Taliansku, ministrom školstva. A dokonca niekde som zachytila, že napísal, že hovorili o vzájomnej spolupráci a výmene skúsenosti a napredovaní. No, v Taliansku to vyzeralo takých 8-9 rokov dozadu asi tak, že e, deti, ktoré tam prišli a boli iného vierovýznania a ich rodičia donútili v školách zložiť katolické kríže. Áno? Lebo ich to vraj urážalo. No, hovoríme o islamizácii talianského školstva. Viac rokov žila v Taliansku, tvoje deti v podstate majú talianské školy, čiže ty sa v tomto veľmi dobre orientuješ a ten úpadok, aký je vôbec v Taliansku, Taliansko, tak to bude asi súperiť so Slovenskom, kto predrazi v pologramotnosti dno na konci rebríčka vzdelanosti, ak to môžem tak nazvať úplne s tebou súhlasím uh, ja som bola, ako sa tomu povie hrdá matka, ktorej každý rok učiteľky na konci roka povedali naozaj že keby všetky naše deti mali také vš taký všeobecný rozhľad s akým prišli vaše deti a to hovoríme o roku 2000 ano, tak my sme ako Taliani by sme boli úplne niekde inde a poviem vám, že keď končili stredné školstvo, tam je ak chcete mať nejaké lepšie stredné školstvo, tak máte 5 ročnú strednú školu s maturitou tak doslova do písmena prosili učitelia, či by moje deti nemohli chodiť vyučovať, hoci nemajú vysoké školy ten všeobecný rozhľad, ktorý si priniesli ešte ako deti, pretože to, čo moje deti tam priniesli, dcera ako tretiačka a syn ako šiestak, siedmak, ano, tak to na strednom školstve nedobehli talianské deti. Hovoríme o histórii, hovoríme o zemepise, alebo dneska to nazývajú geografia. Hovoríme o všeobecných týchto nejakých rozhľadoch, ktoré by mali mať podľa mňa všetky deti. To, že niekto potom ide na športovú, či už je to základná alebo stredná, a tu dám do pozornosti a mnohí posluchači, ak sú teda muži alebo aj tí, čo sa venujú futbalu, to mohli postrehnúť. Udialo sa to niekedy v roku 2008, ak si dobre pamätám, tak TOTY, to bol kapitán talianského mužstva v Ríme, áno, a sám prehlásil, že si nedokáže prečítať noviny, pretože ako 9-ročného, ako obrovský talent, mu povolili nechodiť do školy. Moment, lenže u nás žiak, ktorý sa nenaučil čítať, písať a základné počty jednoduché sa nenaučil v prvej triede, tak do druhého ročníka nemohol postúpiť. Tak on, ako 9-ročný, čo predpokladám, neviem, ako je tam so školskou dochádzkou, povedzme, ten, ktorý prechádzal z národnej školy, alebo táto NSK, no, prvý stupeň, na druhý stupeň tak on nevedel čítať? To, to ma normálne dostáva do kolien, pretože... Dá sa to vyhľadať aj na internete, kľudne si to ľudia môžu vyhľadať, dokonca teraz on má dve alebo tri deti, tak ich núti chodiť, e, už má stredoškolákov, núti ich proste študovať viac a viac, áno, pretože sám prezradil, že keď potreboval vedieť niečo, tak si to musel dať prečítať. On nedokázal plynule prečítať vetu. No mne to pripadá ako ten starosta Mišigartuším, že sa volal, ktorý bol zvolený pod otýkam Róm, ale toto nie je žiaden apartheid alebo niečo také, koho si ľudia v slobodných voľbách zvolia, tak ten im bude v obci ničiť život, tak ten nebol schopný sa ani poriadne podpísať. Nakoniec sa podpísať naučil a skončilo to Takže. Ak to popretiem, ospredujem sa, že obeže hra skrachovala z toho dôvodu, že on podpisoval to, čo si nedokázal prečítať. Takže taliansky a neviem, a Rím, alebo aké. Áno, a Rím. Áno, áno, to boli tí žlto-červení. A on práve niekoľkokrát vystúpil, aj keď už teda odchádzal z aktívneho futbalu tak on ja som tie relácie sledovala pretože to bol úžas keď to prehlasil prvýkrát to bola bomba, ktorá padla na všetkých Talianov a vtedy urýchlenie začali overovať Taliani, ako to v tom ich školstve stojí a vyzeralo to veľmi zle naozaj veľmi zle Uh, on a potom ešte niekoľkokrát, teraz odbočujeme síce od témy, ale možno by to malo byť také nejaký dvihnutý prst aj pre nás, že naozaj uh, ja nie som proti tomu, ak dieťa má talent a je zameraný uh, istým smerom, prečo ja budem nútiť uh, básnika, spisovateľa, učiť ho vysokú matematiku, naučím ho základ. Áno. A potom nech si ide po tých svojich e, chodníčko. No a tu ťa zastavím a spýtam sa ťa na ďalšiu e, drukerovú idiotinu. On nás zavádza e, do slovenského školstva povinnú mate, e, maturitu z matematiky a minulé to e, vysvetloval Janko Papuga že on ako double doktor, to znamená PhD, PHD, by sa nikdy nedostal na vysokú školu, lebo z tej matematiky by možno v dobrom prípade a mal štvorku a so štvorkami dostať sa pred desiatkami rokov na vysokú školu bolo priam nemožné. Čiže ten druker. Ide, čo to vlastne zaviesť, tak niektoré deti nemajú na to predispozície, bunky, rodičia tú matematiku neovládajú a dokonca keď je v nejakej kvázi vyrovnávajúcej škole, kde pobehujú dvaja romskí asistenti, ktorí tam fackujú deti a udržiavajú poriadok, lebo ináč si s nimi rady nedajú. Niekedy ich vyvedú vonku, aby pred ostatnými to nikto nevidel, že dostanú nakladačku, lebo na našom školstve respektíve v našom školstve sú fyzické tresty zakázané. Čiže z tohoto vyprýva čo, Danka? Kde sa to vlastne rútime? No, e, úplne s Jankom súhlasím, pretože ja osobne som napríklad z matematiky bola dobrá, ale ne, nematurovala som. Ja som chodila na pedagogickú, tam sme mali iné predmety, ale mali sme ako výberový aj matematiku, a hoci som bola dobrá a hoci som chodila aj po fyzi, ako olimpiádach z fyziky a podobne, netrúfla som si maturovať z matematiky. To, to si myslím, že to povie o všetkom. Druhá vec je, čo ty hovoríš len pikošku o, o fyzických trestoch, neviem, či niekto videl, progresívne Slovensko chce dať do zákona, že rodič, rodič, bude trestne stíhaný, ak položí ruku na dieťa. No dobre, a komanského zásady, že niekedy ferula alebo trstenica je vhodný výchovno-vzdelávací nástroj, keď to dieťa je neprispôsobivé, má svoj voľné správanie a inými humánnymi spôsobmi nie je ho možné priviesť k nejakej disciplíne a k tomu, aby sa venovalo tomu, čo je potrebné pre jeho ďalší život. Ja nie som za to, deti. aby sa deti mlátili hlava, nehlava. Hoci ja, keď som chodil na základnú školu, tak učiteľka úplne krudne povedala, chod si odrezať lieskovicu a potom s ňou dostaneš. Ja úplne s tebou súhlasím ja nie som typ um, ani na moje deti stalo sa, priznávam prečo nie, stalo sa, že dostali na zadok, áno ale to bolo už presne v tom krajnom prípade, keď napríklad moja dcera ako trojročná sa v Bratislave v obchodnom dome, lebo sme jej nechceli kúpiť s manželom bábiku, hodila ozem. No, mňa ruka štipala, ona síce mala plienky, no, už nemala, mala ešte asi dvojročná bola, alebo tak nejako. Pamätám si, že som ju dvihla a takú som jej dve šupla že mňa, pardon za výraz, mňa tá ruka štípala ešte asi dve hodiny, ale... Keď, keď proste ináč to nešlo. Ej? Ja nie som za. Ani ich nepoužívam. Áno. Ale nemôže nám nejaký poslanec progresívneho Slovenska povedať, že rodič, ktorý naozaj, ako ty hovoríš, stane sa, ej? aby bol trestne spíhaný za takéto veci. Kam už chceme zajsť? Na Mňa osobne, mňa osobne, môj nebohý otec udrel možno trikrát v živote. Dodnes si to pamätám a verte mi, pani vážení poslucháči, bolo to oprávnené. Bolo to oprávnené. Už som nevedela, čo so sebou, ja to vidím s odstupom času. Ano? A vyviedla som také veci, že už aj jemu, jeho by ste boli na chleba aj jemu praskli nervy a remeňom som dostala možno zo dva razy hej, a, zo dve rany. Ale a, tým chcem povedať a, skúšame to vždy slušne. Vždy. Ano. Ale aj tie príkazy alebo vysvetlenia musia mať určitý, určité stupne. Ak ja poviem raz slušne druhý druhýkrát, tretíkrát a to dieťa, uh, vidím, že, uh, ako by som povedala, že robí nás chval. Áno? Lebo to dieťa sa ešte na vás koľko razy pozrie, že no a teraz čo by si chcela urobiť? Tak zvýšim ten tón hlasu. Áno? Alebo, ja neviem, nejaký jemný trest, nejdem ho byť. Ale stane sa. Stane sa, že či je to rodič, uh, nemalo by sa to stať určite nie v škole, to som proti tomu. Ano. Učiteľ musí byť natoľko vynaliezavý, aby tie deti poznal, aby vedel, aký trest v úvodzovkách ktorému dieťaťu uložiť. No dobre, tu ťa zastavím a sa ťa na jednu Áno, samozrejme, ale doplním to otázkou. Ja keď som učil tak my sme mali tak predimenzované triedy, že tam bolo viac ako 30 žiakov. A teraz, keď sa dvaja, traja, štyria dajú dohromady a začnú vyvádzať, tak ten učiteľ môže mať doktorat z psychológie aj z pedagogiky a nie len nejaké pedagogické a psychologické vzdelanie odborné, aj tak si s tými deťmi nedá rady, ak to je zberný tábor tých najhorších detí, napríklad z celej detvy, ktoré na trojku chodili, lebo súdru Hľalíka, tak to bol najliberálnejší riaditeľ. Pán Kisucký, nech sa páči. Ano. Takto, robil som si poznámky a teraz poviem z môjho pohľadu filozofie, psychológie, ako ja píšem v mojich knihách. Základné zákony tohto vesmíru sú dualita a hierarchia. Inkluzívne vzdelávanie je totálna hlúposť. Áno, Není možné, aby v jednej triede sa dostatočne vyuč, vyučovali aj priemerní žiaci, aj vynimočne schopní žiaci, aj podpriemerní žiaci. Áno. Je to, je, vôbec mi nezáleží na tom, aké je to, či je to cigán, alebo je to bielý, alebo je to černok, to ma vôbec nezaujíma, ano? Za socializmu boli tzv. krúžky, áno tam, kde boli schopnejšie deti, tak vytvorili nejaký krúžok napríklad pre chémiu, pre fyziku, pre matematiku. Ja som od 8. do 9. triedy chodil pravidelne každú druhú sobotu do Čace, kde nás bolo 30 vybraných, ktorí najlepšie sa učia matematiku. Áno? A po roku tam z 30. zostalo 15 ľudí. Áno? A, na, a Boli sme tam dvaja takí najlepší. Áno? A ten učiteľ sa vôbec nezaoberal tým, že či to niektoré deti stínali alebo nestíhajú. On si dal kritérium, kto je schopný, tento pochopí a kto je neschopný, nech vypadne. Rozumiete? Jednoducho tí psychológovia, ktorí nejakým spôsobom pomáhajú v tých školách hej, a rôzne bereličky na pomáhanie tým deťom, to ich naopak len, len degenerujú tie deti z toho. Áno? musí byť stanovené prísne kritérium. kdo je najschopnejší, ide dopredu. Áno, to znamená, navrhujem zlikvidovať in inkluzívne vzdelávanie. Je to totálna tuposť, To, čo tam rozprávajú v ľudských právach. Ľudské práva sú totálna hlúposť. E Momentálne, takto. Toto, tu vás zastavím, lebo mohol by som mať z tohoto a problémy. A takého hľadiska, že súdruhovia stajných služieb pána kapitána či majora pozdravujem, tak ho počúvajú tieto relácie a základné práva máme uvedené v ústave, ktoré sa porušovať nemôžu. Toto vysvetlíte veľmi dobre našim poslucháčom, pretože základné ľudské práva máme prvej generácie, druhej generácie, tretej generácie základné práva, prvej generácie, tak sú uvedené v charte základných ľudských práv z roku 1948 a z decembra, ak si dobre pamätám. A tam ťažko niečo vytknúť, s čím by sa nedalo súhlasiť. Tak vám poviem veľmi jednoducho. Na základe duality, ak máte ľudské práva, musia byť ľudské povinnosti. Áno? Musí byť vyvážený systém. Zopakujem. Všade pláti celom vesmíre dualita. Ak máte ľudské práva, musia byť stanovené ľudské povinnosti. A kto nebude dodržiavať ľudské povinnosti, nebude mať žiadne práva. Ľudské povinnosti navrhujem. Vzdelávať sa, pracovať, neklamať, nekradnúť pomáhať slabším, môžete si do toho doplniť čokoľvek. Hej, uh, milovať brižného svojho ako hľadiska, seba samého. Z hľadiska filozofie mojej, ktoré ja píšem v mojich knihách, ja to dokazujem, že ak chcete mať ľudské práva, musíte dodržovať ľudské povinnosti. Neboli stanovené nikde žiadne ľudské povinnosti. Áno? Preto aj organizácia OSN, ktorá je postavená na ľudských právach, je totálna hlúposť. OSN nikde nič nevyriešili, nikde. Nekoleľko OSN prišla, všetko len zhoršili. Áno. Dobre, aby som dlho nerozprával, ďalej sa hovorilo o tých fyzických trestoch napríklad, áno? Áno. E, sú Jan Dudáš, profesor Jan Dudáš e, citoval nejakého západného autora, psychologa, hej, že on povedal e, inteligencia je vrodená dispozícia. Inteligencia sa nedá získať ani výchovou a ani vzdelávaním. A v západnej Európe tých inteligentných je len 5%. Áno. Uh -huh. To znamená, vy nemôžete dávať do jednej roviny všetkých ľudí. Jedni študenti, žiaci majú oveľa väčšie schopnosti než druhí. Áno. To znamená li, li, inkluzívne vzdelávanie zlikvidovať a zaviesť hierarchické vzdelávanie. To znamená, škol, tak ako za socializmu bolo, boli školy, kde bolo predpísané učivo, presne vo všetkých školách bolo predpísané učivo, čo musia zvládnuť každej triede. Boli predpísané učebnice. Áno. A ten, kto to nezvládalo, to dieťa, tak išlo do špeciálnej školy, kde sa skatka, neboli schopné, no tak sa učili nejak ináč. Menšie nároky boli na nich. Hej? A potom tie deti, ktoré boli výnimočne schopné, vytvárali sa rôzne krúžky, napríklad vyššia matematika, vyššia chemia, vyššia, vyššia fyzika a tak ďalej. Áno. To znamená inkluzívne vzdelávanie navrhujem zlikvidovať a zaviesť hierarchické vzdelávanie takéhoto systému. Áno, tým fyzickým trestom. To je to isté, čo povedal Dudáš. Máte určité percento detí, ktorému môžete čokoľvek rozprávať, oni pochopia len, vtedy keď ho zmlátite. Rozumiete? Vtedy okamžite pochopí. Ďalej dôležitá vec. Deti nemajú právo na vlastný názor. Áno? To už Karol Gustav Jung dávno vysvetloval, hej, psychológ, hej, psychiatr. To všetci psychológovia a psychiatri by mali mať naštudované Karola Gustava Junga sú e, e, tri obdobia človeka, alebo vlastne štyri. Prvé obdobie je detstvo, druhé je puberta, to je prechod medzi detstvom a dospelosťou a štvrté je staroba, áno, príprava na smrť. No a medzi tým je ešte adolescencia. Dobre, poďme ďalej. Počať, v, detstve, v detstve sa deti učia veľmi rýchle napodobňovaním. Oni napodobňujú. Keď rodiča klamú, klamuje deti. Áno? V dospelosti už má človek právo na vlastný názor. Už sa, uči, už sa učenie prebieha veľmi pomaly a ťažko a človek sa môže sám rozhodovať. A puberta je prechod medzi týmito dvoma systémami učenia. To znamená, nemôže nikto povedať dieťaťu, že ty máš právo na vlastný názor, pretože to dieťa nemá právo na vlastný názor. To je doslovné psychické mučenie toho detí, to, tých detí, keď sa pýtajú deti, aby si pri súde vybral s, koho, s kým chce ísť, ktorým Čiže on súhlasí, či s otcom, alebo s matkou. To nesmie byť. Deti nemajú právo na vlastný názor. Oni sa extrémne rýchle učia od, od, od, napodobňovaním. Áno? Puberta je prechod medzi tým. Áno? No a dospelosť, tam je ten problém, že už sa učia veľmi pomaly aj, a majú právo na svoj názor. A sú zodpovední tí dospelí ľudia, keď už prekonajú tú, to obdobie puberty za svoj názor. Áno? E, preto fyzické tresty, znova zopakujem, sú deti, ktoré mu nepomôže nič iné ako fyzické tresty. Takisto je to napríklad aj so, so zločincami. E, vo väzniciach sú rôzni zločinci. Tí zločinci, ktorí sú vrodení zločinci, do určitej miery by som to mohol tak nazvať, ale není to úplne tak, hej. oni sa smejú, keď im niečo vysvetľujete. Tomu zločincovi treba dať 25 rán po chrbte a pravidelne ho zmlátiť, a on sa naučí, vo väzení už nebude. Keď ho pravidelne zmlátite, to na treba zreformovať celý, celý systém. No, ja neviem, keby tu bola docentka Havrlentová, ktorá má, neviem, 20 či 25 ročnú prax vo výchovných zariadeniach ako psychologička, či by ona s vami súhlasila. Ja sa jej spýtam na to, že aby si aspoň... Tuto časť relácie vypočula, pretože zrejme na to bude mať iný názor, ale tak ako som vám pred reláciou povedal, tejto relácii vzhľadom k tomu, že sme slobodní vysielací, môžete povedať, čo uznáte za vhodné, ale tak ako sa hovorí, aj keď ja s vami nesúhlasím, urobím všetko preto, aby váš názor mohol zaznieť. Ja nehovorím, že s vami nesúhlasím, ja som vám dalo príležitosť povedať, čo považujete za potrebné. Takže nech sa páči, pokračujte ďalej. No, ďalej ešte k tomu. Ty psychológi a psychiatri vôbec ničomu nerozumie v súčasnosti. Ja sa každého psychiatra, psychologa spýtam na Karola Gustava Junga, jeho teóriu, či ma to naštudované. A prvé, čo sa ho spýtam, tak sa ho ich spýtam. Vysvetlite mi podľa Karola Gustava Junga, čo je to synchronicita. Synchronicita, 99% psychológa a psychiatrov vám to nevysvetli, čo to je. Ano. A pritom majú študovať povinne Karola Gustava Junga. E, ďalej k, k tej matematike a fyzike a tak ďalej. Absolutne nesúhlasím, matematika musí byť základ všetkého vzdelania celej populácie. Úplne jedno, či to bude spisovateľ alebo lekár. Lekári sú v skutočnosti v súčasnosti takí hlúpi, predstavte si, že oni vôbec nevedia, ako funguje prekyslenie organizmu a prebytok elektrónov alebo nedostatok elektrónov te, v tele. Oni sa naučia naspamäť, poviem naspamäť, um, kosti, šlachy a čajem, čo, čo po latinskej. potom sa učia všetky choroby, nemoci, ale oni nevedia liečiť. Oni len predpisujú farmaceutické lieky. Lekári vôbec nevedia logicky rozmýšľať, pretože nevedia logické matematiku, vyššiu matematiku, derivácie, integrály, štatistiku a tak ďalej. Ja by som zaviedol, ako náhle chce niekto na medicíne študovať zadarmo za štátne peniaze, najskôr preukáže vysokú znalosť matematiky a potom mu to štát zaplatí. No dobre, ja som povedal šéfovi zberného dvora, že keď chcú zaviesť z stavebného odpadu a nemali vtedy ešte váhu mostovú, aby odvážili to auto alebo ten vozík alebo fúrik, lebo to bolo spoplatnené 8 centami za kilogram alebo 8 eurami za metrický cent alebo 80 eurami za tonu, tak treba sa naučiť, aby tí prospešáci Ovládali integrály a vedeli vypočítať objem toho nahromadeného odpadu na tom vozíku, káre alebo čomkoľvek inom. To nevie ani náš starosta, lebo ten má vyštudovanú... Všeobecnú vnútornú správu a samozprávu. Čiže z tohoto hľadiska vy kladíte nesmierne nároky na týchto ľudí a vy zrejme súhlasíte aj s tým drukerom, že matematika musí byť povinný maturitný predmet. Alebo sa milím? Áno, určite. Určite áno, musí byť a musí byť vysoká, vysoká náročnosť na matematiku. Pretože matematika učí logiku myslenia. Tam není vôbec dôležité, že za 5 rokov po skončení škole si zapad, za, zabudne na tú matematiku, na tie vzorce a čo ja viem čo. Na integrály. To je vedlejšie. Matematika učí logickému mysleniu. Ano. A logické myslenie je základ. Ešte k, tom, k tým deťom. Ano. Hm. Veľmi dôležité je rozvoj mozgu u detí. Ano. A rozvoj mozgu u detí sa to není len, že sa učia v škole, ale musia výrazne k rozvoju mozgu prispieva učenie hudby na nejaký hudobný nástroj a potom šport. Najlepší šport pre rozvoj mozgu je ping stolný tenis. Ja by som zaviedol povinne stolný tenis na všetkých základných školách, pretože hlavne ten mozog detí sa rozvíja najmä v mladosti. Ej prvých päť 10 rokov, hej, potom, ja neviem, po 10 rokov už pomalší a tak ďalej. Hej. Dobre, uh, najlepší uh, tenisti, uh, tenisti, uh, pimpongári, ak to môžem tak nazvať, uh, tak uh, sú uh, číňania a uh, tí majú uh, vysoký kvôcient inteligencie. Je to naozaj s tým pimpongom takto spojené? Skúste to našim poslucháčom vysvetliť, že ako súvisí inteligencia a schopnosti uh, z Hraním stolného tenisu. Počkajte, pingpong je najzložitejšia hra. Tam sú rôzne rotácie, veľké rýchlosti a mozog na to musí reagovať. To nereagujú ruky alebo nohy, reaguje mozog. A ten mozog sa rozvíja tým pingpongom. E, ľudia, ktorí mali mozgové príhody, lekári im správne navrhujú, aby hrali pingpong. Rozvoj mozgu. A ďalej je hudba. Keď sa človek učí hudbu, to tiež rozvíja mozgové spojenia, sa tomu hovorí, áno? Áno, si, nám, si. Nevorím, aby všetci, všetci hrali na hudobné nástroje, hej? Ale šport, loptové hry, kde sa mení rýchlosť, to je pingpong geniálny šport. To, e, v každom prípade v Číne majú stolný tenis masovo rozvinutý, áno? Áno. Oni vedia, prečo to rodili. Ja som kedysi, to bolo v 95. roku, videl v Čechách, tej som býval v Čechách, nejaký film z Izraela a tam ukazovali v tom filme asi hodinu, že v, predškol, v predškolskom veku a v školskom veku izraelské deti športujú, hlavne šport, loptové hry a tak ďalej, aby rozvíjali mozog. Ano? To znamená, ja navrhujem pre základné školy, skoro všetky základné školy majú telocvične, vybaviť telocvične s stolmi. stolmi. v piatok ráno to rozložiť, v sobotu po obede alebo večer rozložiť a medzi tým by sa mali všetky deti vystriedať na tých stoloch, aby trénovali pingpong, Ja poznám niekoľko mladých ľudí, detí, ktorí boli úplne, sa zmenila ich psychika, psychika sa zmenila za dva roky, ako hrali pingpong, za dva roky. To vplýva na v psychiku. Ak, máte, ak má človek nerozvinutý mozog, ano, tak má depresie. Nie len, že sa zle učí v škole, ale má aj depresie. Má rôzne problémy psychické. Ano. Teraz to odbočím, som napísal novú knihu, ktorá sa volá Duchom silný celý život. Kde sa zaoberám psychológiou a psychikou, ako byť psychicky silný. Ano. Ako cvičiť psychiku. A tam je dôležité rozvíjať mozog. Hovorím, Mozog je hardware a myslenie je software. Ak, my, ak vy máte zlý hardware, to znamená máte zlý mozog, nedostatočne rozvinutý, tak poviem, no tak nebude z vás atomový inžinier. Rozumiete? Tak? Sú rôzni ľudia, rôzne schopní, nadaní, ale v každom prípade šport, ping-pong a hudba výrazne rozvíja mozog detí. Áno, to by som chcel schválne ako zdôrazniť. Potom ešte o, to, o tom zahraničnom školstve. Ano? To nie len v Taliansku sú Magoria debili už. Hej? To je v celej západnej Európe. Počúvajte, ale tie naše deti chodia na Erasmus do západnej Európy. Tam sa nič nenaučia. Tam ich učia akurát jazyk. Hej? A to je Špeciálne by som mohol povedať bilingválne gymnázia. Však oni sa tam naučia len jazyk a nič nevedia. Oni nevedia fyziku, chémiu, matematiku, no normálne sa znížila, dramaticky sa znížila s proti socializmu. Za socializmu tie deti, ktoré skončili, povinné bolo, povinné povinné, povinné, povinné uh, učebnice. To znamená teraz keď hovorí uh, ten minister, hej, o súkromných školách a, za, a štátnych školách však všade musí byť stanovená presne vysoká úroveň vzdelania učebníc, áno? Ktoré musia dodržiavať aj súkromné školy, aj, aj základné školy. Ak súkromná škola nebude vyučovať podľa prísnych a, teda oveľa prísnejších než teraz, ja by som navrhoval učebnice za socializmu, áno? No tak ta súkromá škola nesmí dostať žiadne, žiadnu podporu ze štátu, nech si to platí rodiča sami. Ano? A dať rovnoprávnost, aj súkromné školy, aj základné školy, nech zúťaží mezi sebou, který vyprodukují schopnějších študentů. Ano, ještě k, k, k produkci vzdělávání, takzvané oddělené vyúčování. Neviem, či na tom bude mať čas, už asi nie, za chvíľu začnú otázky. Bolo dokázané, že oddelené vyučovania, to znamená, kde sa oddelia chlapci a dievčata, samostatne v školách, má oveľa väčšiu výkonnosť vo vzdelávaní. Chlapci sú pozadu vo, vo, vo, vo vývoji psychickom o 2-3 roky. Dievčata sú dopredu. A, k tomu doch a pritom dochádza k psychickému poškodeniu chlapcov, ktorí sa oveľa viac učia a oveľa rýchlejšie sa vzdelájú v technických oboroch, keď sú samostatné len v chlapčenskej triede. Áno? Joj, takže vy ešte segregované školstvo na základe pohlavia. Vau. Wow. <laughs> Dobre, pokračujte. Áno. áno. Ja vám, ja vám poviem, e, citujem rúského vedca e, a pedagóga v o oddelenom vzdelávaní. Môžem vám to prečítať, čo on napísal, áno? Áno. Vedec, áno? A tam to, tam to realizujú v Rusku, áno? Ale teraz to nebudem čítať len keby bolo záujem, um, pretože to je Viete, čo, prečítajte to a potom dáme možnosť a pýtať sa našim poslucháčom a pripomeniem telefónne číslo. A mňa to celkom zaujíma pravdepodobne aj Danku. No tak ja vám to prečítam, teda, čo tento ruský vedec napísal o oddelenom vzdelávaní. Prečítal som deťom v zmiešanej triede rozprávku, kde boli chlapci aj dírčata spolu. Ale chlapci si zapamätali jedno a dírčata úplne iné. Dievčatá oslovuje jedno a chlapcov úplne iné. A začal som, som sa zamýšľal nad tým, ako pracovať s triedou, ako zaujať deti. To, čo zaujíma dievčata, nezaujíma chlapcov. To, čo zaujíma chlapcov, nezaujíma dírčata. Za týchto podmienok sa učiteľ nachádza v móde výuky orientované na vzbudenie záujmu v móde nátlaku nútenia, dačej hlavy. Poslušnosť, disciplína a trestanie. A to je všetko. A to sú základy tejto školy. Učiteľ nemôže zaujať v zmiešanej triede, kde sú chlapci a diečatá, To je zákon. Nemusí sa vám to páčiť. Mnohým sú, súfražetkám, feministkám sa to nepáči. Mnohým ľuďom a mamičkám sa to nepáči. Ale to je zákon. Dievčata zaujímajú určité obrazy, významy, city. Chlapcov úplne iné, tzv. archetypy. A teraz dám otázku všetkým rejteľom základných škôl, ktorí 1. septembra posudzujú školskú zrelosť a dávajú chlapcov a dievčata do jednej triedy podľa veku. Keď dievčata sú o dva roky vývojovo dopredu, duchovne aj geneticky, taká je príroda. Chlapci zaostávajú o dva roky. Žena učiteľka zameriava emócie, témy, informácie na dievčata dostáva od dievčat reakciu a chlapci zostávajú mimo. A chlapcov nezaujíma to, čo zaujíma dievčata. Hlavný dnešný problém v pedagogike na prvom mieste sú to chlapci. A ďalšia otázka. Chlapci potrebujú 4 až 6 krát viac pohybu ako dievčatá. A opäť na základe čoho? Chlapci a diečatá sú psychologicky nekompatibilní. Pred týmito jednoduchými vecami sa zatvárajú oči a uši a samú lobu sa to ignoruje. Urobili sme experiment v jednej zákonnej škole. Zašli sme do triedy a poslali, poslali sme všetkých chlapcov preč a pýtali sme sa, ako sa cítia v triede bez chlapcov. Potom sme to isté urobili naopak a pýtali sme sa... sa, sa, sa Tamto bolo dievčat a pýtali sme sa chlapcov, ako sa teraz cítia bez dievčat v triede. Tak toto je treba zapísať. Ako chlapci hovoria, ako ich dievčata potláčajú, tak 15 bodov sme zaznamenali, to je snad lepšie nepublikovať. Proste urážky dievčat, proste chlapci to vnímajú, ako na nich páchané násilie, potláčaná vôľa, sloboda. Po chlapcoch sa chce, aby boli ako dievčata, prispôsobiví, poslušní, chce sa po nich, aby boli ako dievčata. Tu dochádza k zlomu a začiatku muža. Na začiatku muža. V, za, v začiatku múža, hej? Tu dochádza k zmluvu k zlomu v začiatku muža, aby som to je znovu, znovu Som proti oddelenej výučbe, keď niekde na západe a v jednej škole učia chlapci a, chlapci a v druhej dievčata. Na západe je oddelené vzdelávanie pre elitu, aby boli vychované osobnosti, ktoré potom môžu pásť ostatné ľudské stádo. Všetky prestížne univerzity majú oddelené vzdelávanie. Osobnosť vychovávate len pri oddelenej výmčbe. My sme to ale urobili jednoduchšie. Máme paralelné triedy. A ako náhle sme triedy rozdelili, uvideli sme zázrak. Deti prestali byť tak nemocné, chlapci aj dievčata. Chlapci začali rozkrytať, začali sa otvárať. Neboli potlačaní, zovretí, nikto sa im nesmie pri tabuji. Pretože chlapci dievčatám nestačia. Pretože dievčata sú viac vyspelé zrelé mám už 10 alebo 12 absolventských ročníkov, nech, nevyskytujú sa rozvody. Pred rozdelením výločbí bolo chlapcov s vynikajúcim prospechom okolo 3%. A po rozdelení tried sa počet premiantov zvýšil 8 až 10 krát. V oddelených triedách môže učiť muž aj žena. Ideálne je to 50 na 50. Žiadna segregácia. Chlapcov, len muži a dievčatám, len ženy, to by nebolo správne. Overali, overovali sme to, sledovali sme to. V Rusku je teraz asi 700 škôl, kde je oddelené vyučovanie. Je to málo. Väčšinou, sú, väčšinou nie sú podporcovia učiteľia, ale rodičia, ktorí majú dievčata. To je nejaký nevedomý, hlboký pocit. Oni si myslia, že, dievčata, že dievča vládne. Svet je naopak. A to je už od narodenia. Dievča prechádza na svet s dvoma ženskými chromozómami a chlapec s jedným mužským a jedn, a druhým ženským. Napol chlapec a napol dneša. X a Y. A tak chlapcom je predurčené prekonať v sebe ženský začiatok. Neistotu, strach, neklut a tak ďalej. Prekonať to v sebe. Ak sa to chlapcovi nepodarí v sebe prekonať, tak na celý život zostane žene podobný mužom. Týmto končí. Dobre, ďakujem pekne. Pripomeniem našim poslucháčom, že momentálne je 16.35 a pokiaľ máte otázky na pána Kisuckého alebo pani magistru Zemanovú, pána inžiniera Kisuckého, aby som bol presný. Telefónne číslo do štúdia je plus 421, 910, 473, 440. Môžete toto číslo využiť či už pre telefonický hovor alebo cez pre spárované aplikácie Telegram, Signál a WhatsApp. A teraz na dlhšiu dobu dám slovo Danke Zemanovej. Počuli sme niekoľko názorov, tak znovu zopakujem to Volterovske. Aj keď s vami nesúhlasím, urobím všetko preto, aby váš názor v slobodnom vysielači zaznieť. Danka, ako ty sa diváš na to, čo povedal pán Kisúcký ohľadom segregácie? Samozrejme z vývojovej psychológie vieme, lebo aj ty a ja máme psychológiu vyštudovanú, že v podstate tie dievčata majú roka, dva, niektoré aj tri náskoká pred tými chlapcami. A vieme, že tú rivalitu, ktorú inteligenciou chlapci nevedia dohnať, tak sa prejavujú agresívne voči tým dievčatám, že ich niekedy napádajú, urážajú, bijú a tak ďalej. Hlavne v tom v predpubertálnom veku a možno ešte aj v puberte. Ko sa k tomuto vyjadriť ako pedagogička a psychologička? Čo povedal pán Kisusky? Ja som to dobre, pozorne som to počúvala a zopakujem len po tebe, že ja rešpektujem názory všetkých. Áno. Ja idem z praxe aj, aj ako matka. Mám dve deti, mám syna a dceru. Áno, to znamená, že obidve tie pohlavia, ktoré e, spomínal. Ďalšia vec je, je pravda, a to nás nikto nemusel učiť, to nám hovorili starí rodičia, prastarí rodičia, že dievčatá e, rýchlejšie e, dospievajú, ale nie je pravda, že dievčatá sú rozumovo o tri roky ďalej. Oni len využívajú ten potenciál oveľa rýchlejšie ako chlapci. Poviem to z, z hľadiska dlhoročnej praxe, pretože ak budeme chcieť deliť triedy na dievčenské a chlapčenské, neviem, neviem, zoberte si jednu vec ja ako učiteľka sa snažím vždy k šikovnému posadiť toho menej šikovného aby mi ho potiahol ano, to isté som urobila tento rok Máme, mala som 4 stoly veľké a pri každom stole máš sedieť 6 detí ako si Ty Mirko, spomenul, spomenul keď som nastupovala pred skoro 40 rokmi do školy, tak som mala 36 detí. Áno, je šikovnosťou učiteľa a určite je to aj tou praxou, že má vždy pripravenú nejakú úlohu pre tých, ktorých potrebuje potiahnuť, pre tých, ktorí už majú úlohu dopracovanú a podobne. To získaš len praxou, to mi potvrdiš aj ty. My keď sme prišli do praxe, vedeli sme možno 10 básničiek, 10 pesničiek, 10 hier Ej, ale ja neviem, v prebehu 5-6 rokov o, za ten celý školský rok, krát 5 rokov, si získal 100, 100 piesní, básní, hier, rôznych, ja neviem, súťaží, ktoré ťa napadnú vo chvíli, keď s tými deťmi pracuješ. Dnes máme v triedach maximum 24 deti a pri každom dieťati, ktoré je posudzované a má nejaké znevýhodnenie, vážnejšie, sa odpočítava. Takže v priebežne v triedach dnes je max 20 detí. Plus sa stane, že v tej triede máš aj asistenta. Áno. Ak by som ja tú triedu 20 detí rozdelila na triedu 10 chlapcov a 10 dievčat, mohlo by sa stať, že na konci roka na konci roka, keď by sme tieto dve skupiny porovnali podľa toho, čo pán a, hovoril, tí chlapci budú mať oveľa menej tých vedomostí a skúseností ako tie dievčatá. Áno, je pravda, že ty hovor, ako ty hovoríš, že chlapci, keď nevedia, tak sa to snažia a, aj tú pozornosť, aj... Tože ja by som nepovedala, že chlapci to pociťujú ako ponižovanie. To, čo čítal pán Kysudský, možno by bolo dobre pozrieť, koľko rokov ten výskum robili. Či to je aspoň 15 rokov, to znamená aspoň tých 15 tried vychodených. Áno, lebo to je to, na čo ja poukazujem pri kurikulárnej. My zavádzame niečo, áno, čo budeme vedieť vyhodnotiť po odchodení desiatich tried die, deťmi. To znamená, my na silu zavádzame do školy niečo, čo budeme vedieť vyhodnotiť, a, a robíme to celoplošne, o desať rokov. A čo s tými desiatimi ročníkmi detí, ktoré pôjdu, ak sa zistí, že to je zle? Zahodíme ich? No dobre, a teraz sa ťa spýtam na jednu veľmi dôležitú vec. Vidíme, že liberáli ako ťahajú hlas dolu ohľadom preferencií. A na, najmä Drucker, Ty, Šali Trošovci, Migalovci a ďalší. A teraz dôležitá vec. Baťo potom Butora a tento minister Drucker tak Zavedú tu systém experimentálny, neviem to ináč nazvať, lebo podľa toho konečne sa dostaneme k téme hlavnej tejto relácie, k tomu odmeňovaniu plateniu žiakov podľa normatívu, pretože na tých súkromných školách by mali dostať o 20% menej ako v štátnych alebo v samozprávnych školách a tento rozdiel má byť vykrytý takým spôsobom, že tí rodičia, ktorí platia, tak budú platiť ešte viac, čo je podľa môjho názoru absurdnosť, pretože ak mám raz športovo e, nadané dieťa, hudobne nadané dieťa alebo nadpriemerne inteligentné dieťa, tak ho predsa nenechám trápiť sa v nejakej retardovanej, integrovanej a inkluzívnej triede, kde e, to dieťa e, Zdebilizuje sa, neviem to povedať slušnejšie, zkrátka, zakrnie, bude zaostávať a teraz to dôležité, čo som chcel povedať. My sme tvrdo aj z Gretovno a s ďalšími záchy bojovali za záchranu lučeneckej školy, ktorá je súkromná pre talentované deti na osemročnom ročnom gimnáziu, ktorej súčasťou bola aj umelecká, hudobná a maliarská trieda. Alebo respektíve systém umeleckého vzdelávania, ktorý bol síce popoludní, ale tá škola, poviem to úplne na rovinu, tieto informácie povedal Braňo Pecher, Tí rodičia platili 30 eur na mesiac. Tanka, koľko ty tak minieš pri jednom nákupe a to neživíš 5 detí, zrejme, pri dnešných cenách? Ja si myslím, že jeden nákup v nejakom nákupnom stredisku za 30 eur, to je tak horko ťažko spratať, či poľahky spratať do dvoch tašiek. No, dneska už len do jednej. Dneska už len do jednej do igelitky. No počkaj, ale keď ťa kúpuješ vodku alebo džina alebo víno, tak to môžeš od dnes jednej. No, ja, ja mám dve čivavy a tie sú rozmaznané, asi tak. Ej? Takže nám 30 eur na týždeň nestačí. Takže, ale Mirko, úplne s tebou súhlasím. Uh, ja, kým, uh, lebo záujalo ma aj to, čo pán Kisucký hovoril ohľadne toho vzdelávacieho systému a to je to, čo sme sa minule, Mirko, bavili. Hej? Ja, som, ja som zachytila, že jeden deň ministerstvo školstva priamo na svojej stránke napísalo. Nie je pravda, že súkromné školy budú musieť prejsť na štátny vzdelávací program. Súkromné a církoevné. Dobre, ale máme ešte nejakú anomáliu, ktorá spočíva v tzv. školách, ktoré sú alternatívne a frenetová v... Valdorska, Montessoriovej a neviem, ešte bola kedysi ešte jedna z Ukrajiny či z Ruska, ktorú ako sektu zakázali, takže tej odobrali možnosť a vyučovať ju si rýchlo, nespomeniem, ako sa volala tá škola nejakej Anastázie alebo tak nejako. Čiže z tohoto hľadiska čo vlastne sa stane, veď ja som sa aj s pánom Kisuckým rozprával pred reláciou dnes po poludni, alebo na obed už neviem, lebo tých telefonátov som mal hromadu, že v podstate tieto alternatívne školy, ktoré sú také v podstate, oni sú zamerané na intelektuálny rozvoj, ktorý je možno úplne na predposlednom mieste, alebo väčšinou Frenetová škola je pracovná a tieto alternatívne tak sú zamerané na úplne iné veci a keby tieto školy mali ísť podľa toho štátneho vzdelávacieho programu a mali by to tí inšpektori kontrolovať, čo ja viem, dvakrát do roka na, v každej triede, tak tieto alternatívne školy môžu zavrieť, pretože ich systémom vzdelávania nie je možné niečo takéto dosiahnuť, že by boli porovnateľné tie deti v alternatívnych školách a deti v štátnych školách alebo samosprávnych. samozprávnych. Skús toto vysvetliť, ako je vlastne možné, že my sme tu zdevastovali školstvo, neviem to povedať inak, lebo my sme v Slobodnom Vysielači niekedy v prvom pôroku 2015 mali brutálne diskusie, kde chodievali tie učiteľky z alternatívnych škôl. Tuším, že to boli valdorské školy Obhajovať tieto školy a poslucháči s nimi kategoricky nesúhlasili je od vtedy 10 rokov a končilo to väčšinou tak, že tí telefonujúci poslucháči buď šli na kúpalisko alebo neviem kde a tie relácie buď nepočúvali alebo veľmi rozčulení volali asi tak ako keď až Kripek prišiel do jednej relácie slobodnom vysielači kde 101% bolo proti nemu vrátanie moderátora, tuším, že Boris Korony to vtedy <laughs> moderoval tak ho pozdravujem Dobre, no, ja ja to aj takto len v stručnosti. E, e, ten ruský vedec, tam, ja som to tam čítal, tých škôl, kde to bolo vyskúšané, kde to beží, je 700 škôl. To není žiadny experiment, že by tam bežal 1-2 roky a že niečo není vyskúšané. 700 škôl, ja som to tam prečítal. 700 škôlach to, to bežalo prečítal. Ja rokmi teraz neviem, koľko ich tam je ďalších, ano? Že z Ruska sa k nám nedostane nič, ano? Ani knihu, ktorú som si tam chcel kúpiť od Ruskej akadémie viedna www.chronologia.org ako, ako sú svalšované dejiny v Európe, ani tú knihu odtiaľ nemôžem dostať, rozumiete? To odtiaľ sa nedozvieme nič teraz. Ako hovorím, prečítajte si v ruštinu, nemusíte rozumieť, vy si nakopírujete ruský text a dáte do Google prekladača www SK Ruská akadémia vied, ako sú totálne schalšovené dejiny. Ano? No dobre, ale v dnešnej dobe môžeme čítať ruské knihy v internetovej verzii a v tom prípade nepotrebujete tú listinnú formu, veď keď ste vy mne ponúkli knihy, ktoré ako moderátorovi. Tým nechcem povedať, že ako nejaký úplatok, aby som vás pustil do relácie, to nikdy nerobím. Ale ja som vám úplne na rovinu povedal, že u nás hádky doma sú v prvom rade o to, kto z knih bude utierať prach a prečo nie sú spratané do krabíc, keď ako povedal náš profesor latinčiny, on mal toľko kníh, keď k nemu prišli eštebáci, že im ich pomáhal nakladať na dve triesky, Keď ich odvážali od neho ako zakázanú literatúru. A jeden z tých eštebákov sa ho spýtal, že a vy ste ich všetky prečítali? A on povedal niektoré dva aj trikrát. Takže... Pokračujte. Tak, ja to som povedať, že na tej Ruskej akadémie chronológia SK tam sú len základné informácie a hlavne všetko je v tých knihách a tú knihu nedostanete odtiaľ. Ale vrátim sa k tým školám na, na Slovensku. Mhm. Musí byť stanovená štandard základných škôl, stredných škôl, kde všetky, všetky, všetky, všetky školy, či súkromné alebo alebo štátne budú vyučovať tieto úny a budú, budú kontrolovaní, či študenti uh, majú vedomosti podľa tých škôl, hej, podľa tých, uh, tých štandardov. Hej, a tie štandardy musia byť stanovené vysoko. Hej, musia byť stanovené vysoko, aby študenti boli nútení študovať. Nie, že sa im chce. V Číne je ne nekompromisný uh, tlak na študentov, že musia sa presadzuje tí, ktorí sú najschopnejší technicky, tí, ktorí idú dopredu. Preto Čína tak po, rýchle po, prosperuje a napreduje dopredu. Totalitná Čína má 40 rokov, a 40 rokov rast HD 50% každý rok. Čo táto demokracia? 2-3%, keď sú na Slovensku, tak sú šťastní a potom príde kríza a je, a je to mimo. Áno. A 10 rokov máme minus 3 až minus 5 percentný deficit. presne tak, tak. A začína to školstvom. Prvý krok absolútne strategické školstvo. Ako náhle máme zdegenerované deti hlúpe, neschopné z, neschopné technického, z, technických vedomostí, tak nemôže byť ani žiadna ekonomika ani nič. Druhá vec, Erasmus. Posielajú naše deti na západ. Aj? na západe sú zdegenerovaní. Oni tam sa neúčia nič, tam ich učia len jazyky. A druhá vec, mnoho študentov potom skutočne odíde do zahraničia a tam aj zostanú. Že správne povedala, ako v tom taliansku e, kolegyňa, že jej deti boli oveľa schopnejšie než tým, tým Taliani. No, majú zdegenerované školstvo. Nechápem, ako rodiča nechápu, že keď pršnú svoje deti zo Slovenska do zahraničia, tak deti sa im vrátia hlúpe v lepšom prípade, že sa im vrátia hlúpe, v druhom prípade, že tam zostanú. Ej? Ale ešte, keď sa vrátia hlúpe z toho západu, tak ešte budú rodičov považovať za nemoderných a, a, a, a, a stanú sa neprietelia svojich vlastných rodičov. Pričom rodičia za to platia veľké peniaze za ten erasmus a hlavne potom, keď idú štadovať na vysokú školu niekde do zahraničia. Ano? A čo z toho budú mať? Nič. Naopak, veľká strata finančná problémy dokonca života s tým dieťaťom, ktorý sa naučí hlúposti. Áno? Dobre, len toľko. Ako hovorím, základ je vysoký štandard škôl stanoviť presne, čo majú vedieť a bude sa hodnotiť škola. Či, či súkromná, alebo e, štátna. U súkromnej sa zruší celá škola, keď nedosiahne štandard a u e, štátnej sa vymení rejiteľ. Áno? Dobre, ďakujem teraz dám slovo Danke. No, skúste reagovať na pána Kisuckého. Ja ešte pripomeniem jednu politickú aktualitu. Donald Trump povedal, že kto vstúpi do BRICS, tak dostane plus 30-percentné celá. Alebo možno úplne, úplného zaracha vyvážať nejaké výrobky do Spojených štátov. A teraz to dôležité. Jeden taký príklad z svetoznámej zbrojovky Lockheed Martin, ktorý, ktorá vyrába nielen FL-16, ktoré nevie vyrobiť a dodať na Slovensko, hoci v roku 2023 už tu mali byť, a lebo COVID, a lebo neviem čo, lebo svetová hospodárska kríza a tak ďalej. Ale čo je dôležité a čo som chcel povedať. Kým čínsky vedci boli, a možno ešte aj japonsky, ale najmä čínsky, boli zainteresovaný pri vývoji tej stíhačky F22, tak tá dosahovala špičkové parametre. Potom zrazu sa objavilo, že číňania vyrobili veľmi podobnú, možno lepšiu, tú 31 jednotku Sheng alebo neviem ako, šenčúnk, tak nejako sa volá, tá firma, ktorá to vyrába. A zrazu oni povedali, že Číňanom podobne ako v druhej svetovej vojne treba odstrániť z amerického zbrojného priemyslu, pretože Číňan to je potenciálny zlodej toho, čo oni vymysleli, že to do materskej krajiny posielajú a že sú to špióni ako Rosenbergovci v prípade atomovej energie alebo atomových zbraní. Tak vývoj stíhačky je v 35. A ktorá nechce lietať a v mráze, v daždi a ja neviem ako. A pokiaľ sa tam pokazia nejaké tie počítačové systémy, tak to padne ako kameň, alebo to v podstate má zanedbateľnú tú aerodynamiku, ak strati napríklad ťaha, alebo tie kontroly tých systémov a navigácie. Ale čo som chcel povedať je to, že 750 miliard, tuším, neviem z ktorého roku, je to možno 2-3-4 roky dozadu, ako som to čítal, investovali, to znamená 3 štvrte bilióna a pritom je to kačka, ktorá je mimoriadne drahá, ktorú dokázali už zostreliť aj Iránci. A nakoniec mýtus o stel technológii: tak to je asi také ako chodenie po mesiaci. Američanmi, ktorí tam podľa Kubrika, ktorý to natočil na Nevadskej púšti, jeho koncúr bol bez kafandra. A takisto Armstrong, ktorý povedal pred smrťou, že on na žiadnom mesiaci nebol ale len odžubom vyhrali vesmírny závod s Rusmi. Danka, pokračuj. No, už, už som sa stratila úplne. Dobre, ja no, sa ztratím. No, tebou dnešnej relácie je financovanie súkromného školstva a ten systém, ktorý obhajoval, tuším, v posledných sobotných dialogoch, alebo neviem v akej relácii bol Drucker, čo som ho počúval, tak on to vysvetľoval takým spôsobom, že má to byť zavádzané postupne. A na to som sa ťa aspoň v náznakoch pýtal, že to nemôže byť retroaktívne, že tie deti, ktoré sú v druhom až že deviatom ročníku na základných školách, že by mali skokovo začať ich rodičia platiť viac, ale až tie deti, ktoré teraz prídu do prvého ročníka na základných školách, tak už budú mať ich rodičia doplatok o 20 väčší, pretože štádimu toľko peňazí ten normatívna žiaka zniží tak na toto som sa pýtal, že on to mieni postupne zavádzať a pritom hlas je niekde na 8% a republika na 12%, hoci ešte pred nejakým polrokom taká republika mala 8% a hlas mal dvojciferný výsledok v preferenciách. Aj keď referencia až tak veľa neznamenajú, ale tento trend negatívny už pocítujú aj voliči. Tak k tomu sa vyjadrí, ako je vlastne možné, že druke, ktorý už pravdepodobne s pravdepodobnosťou blížiacou sa k istote, už viac ministrov školstva nebude, tak zavedie tu systém, ktorý možno. V roku 2027 v septembri alebo v oktobri sa už bude rušiť. Tak kvôli čomu sa tu zavádzajú takéto novoty, ktoré nemajú opodstatnenie, ktoré s pravdepodobnosťou blížiacou sa k skončia kráchom, bankrotom alebo neviem ako. A zkrátka nie je dobre alebo nem dobre, ako hovoríme my na juhu. <laughs> No, ja ti vysvetlím jednu vec. Vrátime sa, vrátime sa k prvému dňu, kedy bol vymenovaný uh, druker, ktorý prešiel viacerými ministerstvami a vieme, ako to dopadlo. Vieme, že v, na pošte on začal s tým, aby sa zatvorili prevádzky. No a zaviedol SIPO. A dovtedy bolo bezplatné najskôr 15 centov a teraz už tuším, že euro 65. Dokonca bol? bol na ministerstve vnútra, kde mm, odišlo množstvo policajtov kvôli nemu, e, ano, chodili v otrhaných tričkách a podobne bol na ministerstve zdravotníctva, tam, tam sú iné kiksy porobené za jeho krátkeho pôsobenia a sedel aj v určitej vopke, to je vojenský opravarenský podnik v dozornej rade, kde sa nám to rúca tiež na hlavu. Tým nechcem povedať, že on je ten, ktorý to všade všade položil, ale chcem len dať do pozornosti, že teda všade, kde sa nastúpilo na niečo, čo nie je dobré nikde, to nezastavil, naopak to podporil. Poďme teda k jeho vyhláseniu, keď sa dostal k mikrofónu, ako práve zvolený minister školstva, jeho prvé slova boli so zmenou kurikulárnej reformy na mňa ani nechodte, ani to nebudem riešiť, ani akceptovať návrhy. To znamená, že on nastupoval na miesto ministra školstva e, s tým, e, z môjho pohľadu, keď niekto niečo také vyhlási, takže vie, čo prináša kurikulárna reforma. Ak nevie, znamená to, že si berie zo sebou niekoho, kto ho drží pod krkom a mu hovorí, budeš robiť toto, lebo ja som rozumnejší ako ty. Prepačte mi, poslucháči, za tento môj nejaký výlev, ale tak to vidím ja. To, že si tam potiahol bútoru s čutorom a neviem koho všetkého, to, že si tam nechal všetkých od kaderníka dokonca posilnil ďalšími, to, že... O, o reforme hlasujú ľudia, ktorí nemajú pedagogické vzdelanie a majú online kurzy na internete a nejaké e, takéto školenia. To je druhá vec. A nepísali diplomovky, ale majú to samé falzifikáty a plagiaty a neviem Čiže, čo. Ak si, po, ak si postrehol, ide rušiť diplomovky. Áno? Ide, rušiť diplomovky, že sú zbytočné. No. no a dávam do pozornosti ešte jednu vec, ktorú som už vytiahla a dostala som za to ponose, že zle vidím, ale dneska sa ukazuje, že veľmi dobre vidím. A síce jedna vec, že pravá aj ľavá ruka oficiálna, pozor, oficiálna nie dohoda ktorý nevieme, koľko verie, lebo odmietli to zverejniť, hoci máme na to právo. Pravá aj ľavá ruka pána ministra Druckera sú ľudia veľmi, ale až príliš veľmi naklonení maďarskej menšine. Áno. Buď majú vyštudovanú súkromnú vysokú školu v Komárne maďarsku, alebo sú priamo, priamo zástancovia e, akože len privilégií pre menšiny. Hovoríme v množnom čísle o menšinách, ale vždy sa hovorí len o jednej. A presne teraz, v tejto chvíli, keď sme začali vysielanie, mi vyskočilo, že hádajte, kde zase sedí kvôli regionálnemu a národnostnému školstvu pán Drucker, komárne. Takisto zavádzanie kurikulárnej a prekladanie vecí ako národnostnej menšine maďarskej bolo posunuté ako poslednej. To znamená, aj súkromné a církevné školy z národnostnej menšiny alebo s vyučovacím jazykom maďarským budú tiež tie posledné, ktoré budú musieť si priplácať. Ja neviem, či si ľudia uvedomujú, čo sa tu deje na školstve. Úplne súhlasím s pánom, že uh, potrebujeme vyššie, vyššie štandardy. Chcem upozorniť na jednu vec, to je to, na čo si sa ty pýtal. Valdorská, Montessori a podobne. My máme v zákone, v školskom zákone 245, stanovené, že všetky základné školy a základné školstvo musí ísť podľa školského vzdelávacieho programu. A tu chcem vysvetliť tvoju otázku, ktorú si mi dal. Či je to Valvdor? Či je to Montessori? Každá jedna škola musí v určitom momente tie deti v určitom veku dosiahnuť vzdelanie alebo vedomosť, úroveň vedomostí, ktoré stanovuje školský uh, program. Áno, štátny. No dobre, spýtam sa ťa, Danka, takto. Ak stanovíme, že napríklad pri prechode z prvého... Na druhý stupeň musia byť na rovnakej úrovni vzdialenostnej školy štátne, samosprávne, cirkevné, potom súkromné a alternatívne, tak to budeme koľko tisíc inšpektorov potrebovať, aby oni toto dokázali odskúšať zmerať, ak by tam k podvodom nedochádzalo pretože raz tie deti skončia základnú školskú dochádzku a vtedy narazia na niečo veľmi tvrdé, že nebudú schopné na stredné školy urobiť príjímacie pohovory, ak im náhodou nedajú tie učiteľia čisté jednotky a pôjdu bez príjmačok na tie stredné školy. A potom sa stane to, že... Niekto z nejakej fredetovej pracovnej školy príde na technickú školu a nebude ovládať matematiku, pretože on nebude mať vôbec logické matematické myslenie a ten človek prakticky v prvom semestri vyletí z tej školy, lebo on z tej matematiky s pravdepodobnosťou blížiacou sa k istote, ak nebude nejaký génius, že ho to niekto povedzme za 2-3 mesiace nauči, tak on nebude schopný vôbec postúpiť do druhého ročníka, pretože nebude mať skončený prvý semester. Nie je to ešte druhý Nech a My další. sa nerozumieme, Mirko my sa nerozumieme uh, akou metódou či už je to, lebo to sú metódy Montessori, Valvdor to sú metódy akými deti vyučuješ aj to čo hovoril pán rozdeliť deti na chlapcov a dievčatá to sú metódy ale ak má divia, tak, poďme späť na, na tú kurikulárnu my sme mali v prvom ročníku stanovené nech už je to ktorákoľvek škola, Montessori, Valdor, štátna, súkromná, alternatívna, že dieťa, ktorý, ktoré ide do druhého ročníka, musí vedieť prečítať plynule text, musí mu porozumieť, musí vedieť napísať, ja neviem, obsah, sloh a podobne, aj keď v rozsahu 20 vied, áno, až vtedy môže dieťa ísť ďalej. To isté máš z matematiky, to isté máš z vlasti vedy, z prvovky a neviem z čoho. Či už tyto dieťa učíš tak, že sedí na zemi a hrá sa s kockami, alebo sedí pred tabulou, áno, to je úplne nie je to irrelevantné. No a teraz ti položím otázku, ktorú som postrehol, keď ministrom školstva bol Greling, kaderník, a ten zaviedol to, že oni toto budú skúmať až v treťom ročníku, keď zistia, že to dieťa nevie čítať, počítať a nevie porozumieť tomu textu, ktoré nejako prehábka. Taká Áno No presne mysleť. o to ide. Áno, presne o to ide, že v podstate buď je to rozdelené na cykly a prvý cyklus skončí tretím ročníkom. A my to máme až v tretom ročníku po, o, podľa kurikulárnej. Áno? My to nemáme v prvom ročníku, lebo tam nebude existovať prvý, druhý, tretí ročník. Ale cyklus, ktorý sa bude vyhodnocovať, áno, a die, dieťaťu údajne dajú tri roky na to, aby sa to naučilo, čo je totálny nezmysel. Totálny. Tak ako, ja neviem, či si posluchači pamätajú, ja to opakujem všade, dieťa od narodenia do nejakých desiatich rokov je špongia. Nasava, nasava, nasava, nasáva, nasava. Preto je dôležité te, tie základy nasúkať naozaj od tých piatich rokov e, hore. Áno? Ak my už budeme deti učiť e, v desiatich rokoch čítať s porozumením to dieťa, či to chcú alebo nechcú a nech mi odpustia aj kolegovia, psychológovia, je to totálna hlúposť. No, skončia asi ako ten kapitán A.C. ja je zrím, Že nebude vedieť ani prečítať a no. nejaký a rozume tomu. Presne. Áno? Ja ti poviem môj osobný príklad. Ja som, keď som bola druháčka, dostala som ťažký zápal plúc a skončila som v Žiline v nemocnici. Áno? bola som tam 3 týždne my sme sa vtedy učili uh, vybrané slova či mi veriš, či nie určitý typ vybraných slov automaticky musím rozmýšľať lebo ja som tie 3 týždne tam nebola keď sa to učilo, vysvetľovalo precvičovalo. mňa to učili uh, krstní rodičia mojej mami doma ma doučovali, áno a ja som už nabehla k tomu ďalšiemu typu. Áno? A presne to jedno písmeno, keď píšem, a chvala Bohu, mám 59 rokov, už to nie je automatické. Chápeš ma? Ja som ten, keď, keď to pani učiteľka vysvetľovala, keď to predsvičovali, lebo tie vybrané slova sa cvičia nejaké tri týždne. Áno? Ja som zrovna to jedno písmenko vynechala. A koľko razy, keď píšem v rýchlosti, ostatné mi idú automaticky. No, povedz sa, ktoré je to slovo? Vyďa, alebo vyďa, alebo... No, je, je to po b. A tu nejde o to byť, alebo byť, hej. Ale proste sú slova, kedy si musím odvodiť. Chápeš ma? Odvodené. Musím si ho odvodiť, či som ho správne napísala. Ja ho správne napíšem, ale vzniká pochybnosť. O, prečo pochybuješ byť fyzicky trestať a tak sa píše s mekými, a byť existovať Áno, tak hej, z y, no. No. Áno, ale to chcem povedať ako príklad. A teraz si predstav, že my tie deti necháme 3 roky sa lážom plážom, však nevieš, nevieš, doučíš sa, nevieš, nevieš doučiť, doučíš sa. On tri roky e, pôjde lážo plážo a zrazu v deviatich rokoch, v treťom ročníku zistia, že dieťa nevie vybrané slova, alebo ich nepochopil, alebo nevie čítať s porozumením. A čo s ním? Budem toho učiť desiatich rokov? To nedobehne, pretože to učivo nadvezuje na ďalšie. Tu je celý problém. A najväčšia sranda je to, že od tak ako prišiel s bombou 89 bodov Nežnej revolúcie Drucker minulý rok, tak zrejme spadol uh, veľmi rýchlo z piedestálu, pretože aj vďaka nám a slobodnému vysielaču sa rozbehla, nieže antikampaň, ale upozornenie na body, že z tých 89 bodov je väčšina nezmysel tak narýchlo teraz všade na ministerstve školstva hľadajú štátneho radcu pre, pre kurikulárne vzdelanie. Takže my sme zaviedli niečo do škôl, čo nemáme odskúšané a teraz ideme hľadať štátneho radcu práve pre kurikulum. No dobre, ja si spomínam, keď som ja chodil na základnú školu, tak vtedy sa zavádzali množiny. A teraz dám slovo pánovi Kisudskému. Vy si na toto pamätáte, lebo vy presadzujete matematiku. Áno. Přiču, Přiču, a tam si na množiny samozřejmě, hej, ještě e, k tomu kurikulárnej reforme. Já jsem si dneska pozrel na internete, na ministerstve e, školstva tu jejich reformu, čo se tam informácie. Počujete však tam jsou také, no, také všeobecné nezmysly a hlubosti, no normálý člověk v tom si nic nevyberie, ja tvrdím, že Drucker je nepriateľ Slovákov a aj tí ľudia okolo neho sú nepriateľia Slovákov a slovenského národa a slovenskej republiky a robia to úmyselne. To nie je žiadna náhoda. No, ja vám vysvetlím, prečo som si istý, že to nie je žiadna náhoda. My s kolegami v občianskom združení Slovenská národná rada obrodenia sme poslali na ministerstvo školstva štúdiu, podpora štúdiam mládeže na Slovensku. Áno? Akým spôsobom podporovať e, na školách, aby študenti neodchádzali do zahraničia a zostali na Slovensku. Vypočítali sme v tej štúdii, že... Ehm, ináč tú štúdiu si môžete pozrieť ehm, na mojich webových stránkach www.obrodaslovanov.sk Je tam lista, krátke články od Kisuckého a 4. 10. 2024 je tam táto podpora štúdie štúdia mládež na Slovensku. môžete si to tam nájsť. Ehm, tam je vypočítaná, že za 20 rokov v súčasnosti, takto, v súčasnosti ročná strata pre Slovensko, tým, že odídu schopní študenti, schopné deti a deti to je základ budúcej ekonomiky, áno, Štude, študo, štúdium a vzdelanie, 4 až 5 miliard eur. Za 20 rokov máme stratu 68 miliard eur. Miliard? Áno. Navržili sme, ako budeme robiť semináre, ako budeme podporovať na tých seminárov, aby rodičia vedeli, že najlepšie pre nich ich deti bude, keď zostanú na Slovensko. Je to z rôznych dôvodov. Nie len ale aj psychika, psychologia. Tie deti, ktoré odchádzajú v 19 rokoch na štúdium do zahraničia, sú psychicky ešte neukončení. Ešte, e, ešte ne, ne, nedokončila puberta. Ano? A tým pádom slabé jedinci sú veľmi ľahko ovplyvniteľný a ich psychika sa zničí v západnej Európe. Schopných, silných v západnej Európe pán Dudáš hovorí len 5%. Dobre, ja si myslím, že my Slováci sme hoveľa schopnejší ako zdegenerovaná genetika R1B, my sme genetika R1A. Schop... Dobre, hovoríte o haploskupinách. Haploskupina o genetike, presne tak. Ano. Ale počujete. Takže... Takže ja vám len, ja vám len poviem, hej, komu sme to všetkému poslali. Poslali sme 36 listov s vysvetlením aj s touto, s touto štúdiou, ako my budeme zabezpečovať, aby študenti zostali na Slovensku. Poslali sme to 36 ľuďom. Doporučenie všetkým. Ja vám prečítam, komu sme to poslali. Napríklad, minister, ministerstvo životného poslania Tantiana Janečková, minister Taraba, štátny tajomník UFA, Erik Kaliňák, Júdr Gedra, Ivan Mičan, uh, úrad vlády, Ivan Mičan, Erik to sú úrady vlády, úrad vlády uh, Brajsa Világi, uh, úrad vlády Andreja Bobočíkej, uh, ďalej, že oň úradu vlády, ďalej smer, generálny manažér Inžer Saloň, hej. Takisto aj pánovi Ficovi sme to poslali. Juraj Blanár, Juroš Blaha, Robert Kaliňák, Peregrini, Dolinkova, Richard Graší, Šutajestok, Stanislav Kec, Danko, hej, na Slovensku na gara, Garaj, hej, Soboňa, Kufafili, Kalmar, Jana Maraško. Čo by som? Ďalej, v ministerstve so financí, prečo tam sa jedná o peniaze, pánovi Kameni, Kamenickému. Áno? Pretože hovorím, 68 miliár za 20 rokov sme to tam vypočítali, nech si to skontrolujú, pretože podľa mňa je to oveľa viac. My sme tam uvádzali, že len 5000 študentov odíde od od zo Slovenska do zahraničia. A uvázali sme len priemerné e, výnosy, ktoré človek výrobí, vytvorí. Ano? No A čo? Nikto neodpovedal. Nikto z 36 ľudí, ktorí sme to poslali doporúčenia, neodpovedali... No a ja vám poviem úplne kľudne a pomerne presne. Ja pokiaľ niekomu napíšem dlhší ako dvojodstavcový e-mail a je dlhší ako nejakých 10 riadkov, tak pokiaľ nenapíšem úplne na začiatku, čo od neho chcem, a bold, to znamená hrubým písmom, a ešte to nezdupliť, v závere, tak ten človek ten e-mail ani neprečíta a ani nepochopí a môže byť doktor, inžinier, kandidát, vieda alebo píčny, akékoľvek môže mať vzdelanie. Jednoducho on na to nemá čas. A keď sa ho spýtam, že prečo si to neprečítal, lebo to bolo dôležité, tak on povie mne príde do schránky 50-60 e-mailov a to by som, keď prídem domov, musel vypavovať poštu a čítať ju, keby každý písal len na pol strany a on toľko času nemá. Takže vy sa im čudujete a ja sa ich nezastávam. Ja viem, že ako to funguje. Počujete, oni dostali krátky list z kde je napísané na piatich, riadkoch, piatich riadkoch, čo im posielame, aká je príloha. Áno? A potom kópie zoznam adres, ktorí to všetci dostali. Až v prílohe je celý program napísaný s tým, že koľko je straty a tak ďalej. Tieto ministerstva, všetci títo ľudia musia mať svojich zástupcov, sekretáriatov. Áno? Sekretárka to musela zaregistrovať, pretože to dostali doporučenie. To nebolo mailom poslané, to bolo doporučenie poštou, tie listy tam všade musia mať a nikto na to nereagoval. Prečo nereagoval? Pretože všetky tieto ministerstva a tak ďalej sú obsadené ľuďmi, ktorí na to kašľú. Im vôbec nezáleží na budúcnosti Slovenska. Pretože budúcnosť Slovenska je vzdelanie detí, našej mládeže. To je budúcnosť ekonomická, budúcnosť Slovenska. A i oni na to kašľú, im to je úplne jedno. Rozumiete? Hovorím, 36 listov, doporučenie. Za 20 rokov sme vypočítali strata 68 miliárd eur. Áno, navrhovali sme, ako to urobiť, aby slovenské deti zostali na slovenských školách, aj? A rodičia mali, boli, mali šťastný život so svojimi deťmi na Slovensku. Že keď im odídu tie deti cez Erasmus a potom na vysoké školy do zahraničia, väčšinou sa im už nevrátia. A keď sa vrátia, tak sú hlúpe ako baganže, tie deti nasiaknuté tými nezmyslami na západe. Hej, A hlavne oni sa nenaučia ani techniku. Oni tam techniku pomaly, už ani neučia. Matematiku, fyziku, chemiu, a technické vzdelanie tam je, tam je skutočne už veľmi nízke. On si tam vyberie, napríklad s Anglickami rozprávali jeden študent, že chodili na nejakú anglickú školu. No oni chodili do školy, na vysokej školy, dvakrát do týždňa, dva dní. A to mali dva dní, ja neviem, 5 hodín nejaké prednášky a 3 dní mají voľno. No čo sa tam môžu naučiť na takej škole? Aké je tu úroveň? Rozumiete? To za socializmu, keď ja som chodil na stavebnú školu, my sme chodili 5 rokov, hej, ja som kritizoval tú školu, že bola na nízkej úrovni, keď, keď som dostával e, diplomej, že sa malo vyučovať oveľa viac. No dobre, konca relácie už máme veľmi málo času. A Danka, slúbil som ti, že ten oznám môžeš do starej Bystrice odprezentovať, tak máš možnosť. Ďakujem. V prvom rade chcem povedať prečo. Ak si posluchači pamätajú, my sme 13. novembra 2024 podávali tri novelizácie zákonov, ktoré jednohlasne, jak opozícia, tak koalícia odsúhlasila a pomaličky sa posúvajú priamo do pléna, do Národnej rady. A chystáme ďalšie dve, chceli sme tri, ale nestíhame. Chystáme aj pripomienky a novelizáciu školského zákona a zákona o životnom prostredí. Ešte sme sa chceli vyjadriť aj k médiám, ale hovorím, to nestíhame. A preto by som chcela všetkých poprosiť, ktorí majú chuť sa prísť e, do starej Bystrice pozrieť, neobídite nás, budeme tam mať petičný stánok, pretože si chceme, my nemáme peniaze na to, aby sme urobili e, nejaký prieskum, ale zároveň by sme chceli odpoveď na otázku, e, teda vaše vyjadrenie, ak by určité otázky alebo typy otázok boli v miestnych alebo celoslovenských referendách či by ste za to išli pretože my podporu pri zmene školského zákona potrebujeme aj od rodičov my potrebujeme samozrejme od pedagogov ktorých nie je to hej lebo už teraz vyšlo ministerstvo školstva s oznámením že nebude mať zrejme od septembra kto učiť a to je ešte ďalšia pikoška, že presadzuje, aby do škôl nastúpili kvalifikovaní tréneri. Samozrejme, kto ich zaplatí? Ministerstvo školstva. Takže deťom uberieme a ideme platiť vysoko kvalifikovaných trénerov, hoci telocvikárov e, vyučujeme, máme, školíme, chodia na vysoké školy. Nie, aby sme im po obede dali, ja neviem, športové hry, volejbal, futbal, hádzanú, gymnastiku a neviem čo. A potom nech teda tie deti, keď sa ukáže, že na to má, nech si rodičia platia trénerov, nech sa všeobecne deti hýbu. Nie, my do škôl ideme zavádzať cudzie osoby, a to trénerov, ktorí majú určitý vzťah k deťom, ale majú vzťah len k, k tomu špecifickému športu. Takže my e, chystáme sa do Starej Bystrice na, na tie oslavy zvrchovanosti, hlavne z dôvodu, že sa tam premerie veľa ľudí a chceme to ukázať aj tým z hora, ktorí tam prídu, že teda aj občania sa zaujímajú a vedia, podať do Národnej rady návrhy na novelizáciu zákonov. Takže ja by som chcela pozvať uh, tých, ktorí tam prídu, aby nás neobyšli. Uh, budeme rovno uh, pri budove obecného úradu, pod tým prístrežkom. A zároveň tí, ktorí ešte váhali, prídite, lebo každý jeden podpis veľa zaváži. Naozaj veľa. Ak chceme aby sa v školstve niečo zmenilo, musíme spoločne o to zabojovať. Mne nejde teraz o politickú aktivitu, alebo aby tam prišli nejakí politici alebo politické strany robiť, e, robiť si promo. Nie. My to zaspodáme podáme ako občianské združenie, ktoré zastreší ďalších. Bohužiaľ dnes už len 20 e, združení, zväzov, hnutí a aktivistov, pretože dvaja aktivisti, bohužiaľ už medzi nami nie sú, ktorí nám veľmi pomáhali. Týmto ich pozdravujem tam hore. Jak je to braňobelež, tak je to Stankotvorík. A proste my musíme zabojovať. Tí hore o nás nemajú záujem. Dobre, ďakujem veľmi pekne a záverečné slovo na nejakú polminútku alebo maximálne minútku, tak dám pánovi Kisuckému a môžete sa zároveň rozlúčiť aj s poslucháčmi. Nech sa páči. Ešte dôležité, pre školstvo je veľmi dôležité naše deti učiť pravdivé dejiny. Pravdivé, pravdivé dejiny. Slovenska, slovanov Európy. Preto znova zopakujem, pozrite si uh, akadé, uh, no, uh, webové stránky Ruskej akadémie vied www.chronologia.org Áno, uh, Celé dejiny Slovákov sú sfalšované. Doporučujem vynikajúcu knihu novú, pravdivé dejiny Slovenov a Slovanov od Oskara Cvengroša. Ano? Učebnice dejín sa musia totálne prepísať, je to totálne všetko sfalšované. Ešte sa hovorí, za sociálnu sa hovorilo, hlupák je horší ako 3 nepriateľ. Ministerstvo školstva je plné hlúpákov. Navrhujem prepustiť 80 zamestnancov, sú tam úplne zbytočných a robia všetko preto, aby nič nefungovalo. Ano? Tým som skončil. Ďakujem veľmi pekne pánovi Pavlovi Petrovi Kisuckému. Lúčim sa s vami do počutia, pán Kisucký. Dovidenia. Ďakujem za pozvanie. Taktiež sa lúčim s pani Danielovou, Zemanovou. Ahoj, Danka. Pekné popoludne. Ahoj, Mirko. Ďakujem za pozvanie a verím, že sa ešte budeme počuť. Ďakujem taktiež aj našim poslucháčom. Zajtra vás pozývam od 17.30 a počúvať reláciu politické rozhovory s Jozefom Hrdličkom. Bude to určite zaujímavé. Ľučím sa s vami a teším sa na zajtra. a Pozdravujem vás. Do počutia.